of the Emperor. Jason! Jason! Jason! You were almost a jiffel sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! episode 65. Can I be in Yeah. <laughs> Då heter jag fortsatt Johan. Okay? Jag heter fortsatt Wi. Eh, detta en lyne episod där det kallas. <laughs> detta skulle ju en dramatiskt episod lagt någon gång och vi ser alltså drama det. Det drama i i i när i runt jag vill säga livet. Ja. I känner i andra städer. Nej, det är fint. Och då då sitter vi jo med Altså, det er ingen lampekjermer. Det er ingen eh, Rocky-Roll-mikrofoner. Nej, Det er ingen teipet plastrøyr. Nej, det ser nesten som profft ut. Nesten profft, altså. Nei, jeg tar vekk nesten, men ikke det ser ut. <laughs> ja. Det stativer med fjører og vinkler i alle ender. Filter på der mikrofonen. Filter på mikken. Og en sånn liten sokk foran. Herregud. Og, og vi slipper å, å gi mikrofonen som munn-til-munn-øvelse. Ja, Dette er, er, altså, det vi har hatt det är ju sånn. alltså det lättaste formatet jag har haft, sån alltså det man sitter med nu är ju det som på en slags halvt likt helt fast state of the art. <laughs> ja. Konstens tillstånd? Konstens tillstånd. Ja. Och då kan vi då kan vi ju slapppa av lite mer och släppa stress över att om funka eh, det teknologiske, fyk og det gjør det ja. Men det er ikke takket være meg Ikke takket være meg heller Hei. Altså med denne kringkassingen her Er jo avhengig av litt sukker Kan vi ikke si det sånn? Jo Sukkerpappa han fikser t-skjorter Han fikser kapser mm -hmm. Man har glemt i dag, beklager jeg sukkerpappa Men han ligger bedresplassen hjemme ja. eh, Logo var det også hans ordnet. Det stemmer Men nå har vi ikke bare en sukkerpappa Oi vi har fått en sukker, mamma, Vi han en sukker, mamma? <laughs> og det... Som en god, flink sukkermamma så ble jo dette også kjøpt på tilbud. Ja. Noen rabatter, men alligevel så gikk hun til innkjøp av tre proffe podcast-mikrofoner. Eller, det er, jo, det er jo mikrofoner som blir regnet for streaming og podcasting. Kring casting. Ja, så til med når vi har gäster nå, så kommer de til å få en kongelig behandling. Ja, altså, vi, vi har tre av disse, og så har vi min gamle eh, Razer-mikrofon. Eh, Yeti, mikrofon. eller noe. Ja, ja. Så den og, det, det, det back-upen. Men det er jo sjelden vi har fire stykker i studio. Det har jo vært gullstandarden, Mawii, og den er blitt back-upen. Ja, faktisk. Ja. Så, sånn har sånn det blitt nå. Hva, det, hva type merke er det? Swipe! Vi kan drive litt reklame. Og, Hydra! Hydra. Men Karina, hur köpte du den häricorn? Komplett? komplett? Komplett? No. Ja. Ikke det är reklam för komplett. Komplett då? Ja. Är det inte fin där med? Men komplett var en diamantmaskens reklam och det de säger de, de sån reklamen är liksom en brukaranmälan. Ja, snabbt levererat. Detta var bra. Altså en liten skrivefeiler enn det. var rask bestilt, for jeg tror jeg var her når Karina bestilte. Ja. Vi satt og klagte mikrofonen i studio, så sa vi bare, ja, men det fikser jeg. Ja, det fikser jeg. Og så var det fikset. Ja. Så, og jeg tror lytterne også eh, kom til å merke at lyden, stemmen vår er mye klarere og mye jevnere. Ikke mye sånn inn og ut og hosning og harking og... Nei? Ja. Mm. Da er det ikke mikrofonen sin feil i hvert fall. Nei, nei. brukerfeil finnes på stedet. Og nå skal vi ha en lynepisode, vi skal gjøre to ting, og to ting kun. Mm -hmm. Vi begynner med ting 1. Ja. Og dette er blant annet i ett opptak, det høres ut som om vi har røvt dette inn, men har jo ikke det. Nei. Ting 1 er E3, som ikke lenger heter E3, ja. for den er død og begravet. Ja, det stemmer. Nå er det noe som kalles Summer Game Fest, eller noe sånt. Og det er denne typen som liker å... Very Gaming, de heter Ja, Jeff Keighley eller noe sånt ja. altså, han har jo et show Som er en kveld Og der er det liksom litt sånn Celebre gjester Og masse sånn World Premiere Exclusive Men uh, så har jo De store selskapene valgt liksom Sin egen kveld uh, Der de har sin egen presentasjon ja. Så de store merkene Har jo hver sin Kveld eller dag Der de presenterer ett land. Er, på et vis så er det samkjørt Fordi det er ingen som sender det samtidig. Men det er ingen sentral lokasjon Det er alt det, det er mer digitalt enn fysisk hadde, Skal vi ta de store presentationer? da? I, er det forhåndsinsspilte? Det er ikke sånne live med skuespillere Og Cybertruck og greier uh, den, Jeg tror det ene Hvertfall det ene som hadde noe live Det var Ubisoft Ubisoft ja. Forward kan du säga, det. Eh de det hade vi sena show och orkester och sånt, kul det. Eh men se tror kanske Sony sin var en video og jag tror Xbox sin och var en video. Men inte videon så har det jo, väldigt fel Spencer og andre kan man säga si, chefer och sånt, de är ju tillgängliga på till intervju. Ja. så det är inte så sånn att de var ju till stede sån fysisk eh sånsett med att du, du kunne kunde ställa i sportsmål og de var med på IGN, sitt sånn liveshow, så var det i studio, ja. så det, det var jo litt sånn halvveis live og et event da, eh, ikke bare digitalt. Hva var det kuleste du så? Um, Vi må jo skomme fløten da, sant? Ja, ja, altså, de, hvis jeg prøver å ta de aller største overskriftene, det var jo, jeg så jo Microsoft sin, sin presentasjon, ja. eh, den så jeg samtidig som hei. Eh uh, og då såg me det var Microsoft sin siste and one more thing and Alice's siste ting i by. Den en ganske bra presentasjon med masse nyheter ja. Men det aller siste de viste var eh uh, en videosanseger video kadett sånn, -video, for Norge, og så hører du liksom noe kriging i bakgrunnen, og så ser du en fyr som slås mot et monster og så et sånn, ah, han liksom, på. Ja. Det är Marcus Phoenix. Ooh, uh, Gears. Gears of War man, Gears of War. E day, Emergence, Emergence Day. Altså, den dagen allt byntte. Ja, den dagen allt så detta är en prequel-ting och du Teo alltid bra med prequels. Vad hade du köpt upp krutarna? Där du Du får faktiskt gå det til når allt starter Og det er ju Marcus Phoenix Og Dom, Dominic. Ja, og det får de de, så happy ju fansen är ju glada i dig. Så jag tror vi bak en, en slags reboot på et vis Ja, jeg vet ikke om de liksom trenger Å tråkke opp i 1, 2 og Men jeg tror det kan være Interessant å se Hvordan alt dette startet Men, ja. men nå, nå hopper vi også tilbake I tid, fordi uh, Jeg tror Gears of War 1 Er sikkert vakt 5-10 år Etter E-Day Så noen av våbenene Og alt det der må jo være Kan du si, trehistorisk. Jeg tror ikke den nye Lanceren ser seg en forløper til Lanceren med motorsagen. Kult! Men selve videoen var mer seger og sånn, du skulle bare vise deg en stemning. Ja. Men det var kult å se liksom, å oh shit, jeg tror Gears of War, og så var det det. Jeg fant ikke en og toen. Både historie og multiplayer. Ja. Men så var jeg med det. Ja Så anner jeg ikke hva de har gjort med så, og, så har det vært mye, mye. Det har vært mye, mye dup. Så jeg, jeg har ikke spilt de Men de har ikke vært særlig Nei Mottatt av de Nei, jeg tror det var greie spill Bra spill og sånt Men det har ikke hatt en like stor Nedslagsfelt Når du satt så det nå da, du ståpels <laughs> Ja, jeg tror du skulle si noe galt <laughs> Nei. Nei Dette er barnevern, ikke du? <laughs> er ja. ja, ja Nei, uh... Ja, jeg synes det var ganske kult, ja. Det var ganske kult. Det var ganske kult. Men det var ikke den eneste videoen der jeg, liksom, der jeg fikk litt sånn Åh, oh, shit. Er dette virkelig det jeg tror det Nei. Perfect Dark? Hellige Gud. Hellige ja. Og der også var det en sånn video sånn. Fordi det, det var ikke sånn du fikk ikke se loom en gang. Du fikk se bare en video av en dama som. Sånn hoppte med sånn hang glider uh, wings utgreier ja. uh, ned i et område og så ser du noen gameplay uh, som en en blanding av Mirror's Edge og Deus Ex ja. uh, litt sånn science fiction, skyting lett på bein og uh, klatring i vegger og sånn uh, og etterpå så, så, så hører du liksom snakk om noen spion og Uh, Carrington Institute Og det navnet kjente jeg igjen fra gamle dager var har jeg snakket med N64, N64 Ikke ja. denne 360-greier som ikke slo helt annet Ja, ja Så da, også til slutt så kom logoen Ja da, så ble hun anropet da Agent uh, Joanna. Joanna Joanna Dark Åh ja. oh shit, ok da, ja kult Så er de tilbake også Og dette er noe fortsattelse, restart, oppstart uh, Skikke godt å si egentlig. Jeg klarte ikke det sånn, om, om det er før eller etter. Hun så på en måte litt yngre ut. Det kan på en måte være en reboot. Ok. Ja. Og dette er begge deler til boks og PC? Um, ja, det vil jeg anta. Er det det uten unntak med MS? Ja, det er nesten det altså. Fordi det virker som... Microsoft snakker jo om økosystemet nys. Det ja, det er et økosystem, dette da. Alt skal jo smeltes. Både den Game Pass-greien vis, og ja, alle studiene i kjøper skal jo lage spill til både... Hvis de først lager spill til Xboxen, så lager de jo spill til PC-Norge. Virker det sånn? Jeg holder på at dette stolen meg, når du sier det. Ja. For jeg har ikke så god tid til med, men så så jeg en ødeskrift på, på en nettside. Og der stod det «Microsoft lanserer tre nye konsoler». <laughs> ja, ja. Og så tenkte jeg Oi, «Oi, hva skjer nå?» «Jeg vet de har slet det. Ja. Så nå har de tatt en Wii U til Switch. Nå har de byttet litt tidligere». Mm -hmm. Tenkte jeg. Og tre nye, sånn at de kommer i tre ulike kategorier. Mm -hmm. Så jeg som er ulike, du. Du beid på Agne. Ja, det var litt av et Agne. Tre <laughs> nye konsoler. Det har 500 MB større lagringsplass. <laughs> ja. Jeg, jeg, Saker på en clickbait Ja, ja Det tror, var tull og tøys altså tror eh, Når de presenterte dette på presentasjonen sitt Så var det også ikke så veldig sånn uh, Det var bare sånn Ja, i tillegg så kommer det noen nye versjoner Av våre eksisterende maskiner mm. Ikke sånn hyperakratt Men hun egnet Hun egnet Xbox-sjefen Hun, Xbox hun heter Bond et eller annet Hun hintet fortsatt Om den nye maskinen Som skal være den allerede Systre hoppe det kraftstigsta maskinen i sig men ja ja det är ju inte så sjukt spel ja 10 7 alltihär ehm det såg klipp av Doom også. Doom Dark Ages rätt la sånt medeltida Doom ja, det är trea av de nya Doom-spelen det, ja, det var sant så det var Doom Doom Eternal på liksom och då är Doom Dark Ages nästa här men det de er det liksom en nyvri på det med att han är i det virker som han er, altså jeg tror ikke en tidshopp eller noe sånt Jeg vet ikke, ikke, kan gjøre det Men det er jo sammen med domfyren Ok uh, Og han er fortsatt hagler og sånn Det er ikke sånn går rundt med økser Han gjør seg ikke bare en vegg nei, nei, men han har fått en litt kjolder Som man kaster rundt som en frisbee uh, Captain America Ja, Captain America, men så kan han jo også Spinne opp som en motorsak <laughs> Så dette er fortsatt heavy battle altså. Det er ikke noe vi tviler om om, om hvem som har fyrverkeri. Kult! Så det, det var jo noen spill som, ja, ja, kult! Det kan jo være det Men sa de noen sa de på horisonten? Ja, jo... nei, vet ikke om det var noen datoer på... Jo, det var kanskje det. Det, ikke noe, det er ikke så noe sånn som, som kom i år, tror jeg. Nei. Indiana Jones, kanskje. Det så litt gøy ut. Det ser fortsatt gøy ut. Ja. Ja. Uh, jeg skal bare se på listeren min, i forhold til... Eh uh, Astrobot. Eh. Uh, det är har du på Sony? Ja, det är Sony sen. Eh uh, den verkar okay. ju grej. Fable, det kommer nytt Fables spel. Kan ni stoppa dig Astrobot? Ja. Du så alltså att ni Nej, men jag har läst artiklar om det jag då. en sån preview. En förhands titt. Ja. De bakemeldingarna var gode. Ja. Och jag har ju spelat inte hele, men en del av den till PlayStation som ja. följde med. Jag har den. Och han er... Han sitter sånn skudd. Og det er kult at de kan leke med hele Sony-IPen. Ja. Så ja, ja. Astrobot, jeg tror han. Ja, jeg, jeg tror jeg har avfalt Astrobot som bare litt sånn tech-demo. Men det er sikkert... Det, de sier jo at det er et genuint bra spill. Ja. Et, et sikkert litt kort spill på... Mener, ø, det er litt tech-demo. Ja. Men det er jo nå de lager langspillet, virkelig. Ja, det, det er jo nå jeg tror... De, de, jeg tror... Det kan jo være at de lagt det første spillet. Og så tenker jeg, ja, men her har vi et eller annet Du har mer enn hele veien, han ja. har jo vært i VR og... Ja Men den videoen, du, du får sånn en skikkelig sånn Mario Odyssey-vibe Ja Fordi han er på så mange verdener, og han reiser til mange steder og så, På et romskib som er selve Playstation 5-konsolen <laughs> <Cool. laughs> Så det er litt sånn, ok De legger mye med harvaret Ja ja, om i så ja. det är faktiskt sån så Nintendo så vet de vad de skal göra med Haveran SIM. Alltså, de kan bröge 6 axis og rotation Og hapting trigger och ja. det riktigt. Ja. Eh, efter det närmaste mig har kommit en Nintendo kvalitet andra mm. städer än Nintendo. Mm -hmm. Så, så ja. ja, så kanske du ska köra Astro Bot då. Jag får spänna för läret. Ja, jag får spänna för Ja eh uh, ett spel. Um, som kanske du hade varit intresserad i. Dragon ja. Age. Ja. Men så så jag en avskaft som att det var balle. Åh oh, ja. <laughs> balle. Balle? Vad får <Hvorfor> det? <laughs> Utropste jag. Okej. Kan man så skriva? Jag är så jävla galen och tänkte, "Åh, självklart, jag är glad av mig lite Dragon Age." Ja. Eh, uh, jag tänkte det det blir kul. Ja. blir det, men de sa Uh, alt det som var revet hadde gjort mer revet mm. Og alt det som var bra hadde ikke klart å gjenskape Ok altså, det er basert på videon De har sett eller Sikkert, ja. eller om det er en forhåndstitt eller jeg vet ikke Nei for altså Under Xbox-presentasjonen så såg du jo et kort klipp Men dagen etterbør Så fikk du se et lengre gameplay-klipp Da det fra gameplay-klippet uh, Og jeg så ikke noe gale med det Eh, jag har inte alls läst om Men men det intrycket jag fick var ju att det minner ju lite om en sån action RPG nå. Men det syns sig är helt fint, man tränger inte så tunga RPG-system och allt det där igen. Detta är ju inte Baldur's Gate. Nei. Så detta verkar ju lite som sånn action RPG Og så på och kanske team. Eh, uh, ja, jag jeg så ikke hvor av resten av laget ditt Hva de holdt på med Men kanske de har Men jeg tror du alltid Dragon Age og Bioware altså, Det de er jo teambasert Du skal jo ha et lag Og hvordan du bruker Men jeg så ikke så mye de i selve det klippet Så altså, kanskje det var et eller annet Det som skurrer for folk Jeg vet ikke Men, uh, Men jeg heger på Dragon Age uansett ja, altså, jeg, jeg, jeg har jo kun spilt et spil Jeg tror det er Inquisition Ja, det er tre. Ja jeg har spilt en, bare, Origins. Ja, og det er en stund siden for begge oss, tror. Ja, det er en stund siden. <laughs> så, uh... Men du sa Fable før mig igen på Dragon Age. Ja, Fable. Det har jeg også spilt, et av de. Tre, tror jeg. Ja, jeg tror vi begge spilte treen på Xbox 360. Og det var så kult, for det var ikke dritvanskelig. Og så klarte jeg å lege meg og kose meg i verden og spørre opp grismy penger. Ja. Treffer disse trollene med britiska skurken axsängare. Ja, för det är väldigt brittiskt spel. Ja. Jag husker ju inte om så länge men uh, jag tror jag inte samma folk har varit det så länge sedan. Fable Watch det han Peter Molina. Det kan ha varit det. Så lovte guldiga grannens kokar ja. med gifta målar sociala interaktioner Ja, jag tror det. Ja. Ja, jag tror jag det denne, i alla fall. Det verkar alltså nog husker jag inte gås video ser så länge men ehm uh, um, kan se för mig en typ sån reboot selvformat. Se det så länge siden Og folk som spilte Fable den gang då. Eh er det som de fortsatt er interessert i Fable nå? Ja, altså, det det det er jo en franchise som det har hatt enær fortelling lenge ja, Lenge. Altså å huske folk for, er folk fortsatt giret på Fable? Du må jo være 40-åringer, for vi snakker jo tidlig i 360-alder til ja. siste gang. Ja, det, det. Så de prøver jo sikkert å fange opp nye spillere. kanske de skal få noen i gamle også. Um, Kanskje? Hva er det men, noe annet fra Sony da? Uh, altså nå, Sony hadde jo sin prestasjon ganske tidlig. Så jeg husker egentlig ikke så mye fra fra presentasjonen disse, altså, jeg, jeg synes det var ganske sånn, meh. Søren? Ja. De har liksom hatt så god driv. Ja, de har det. Jeg tror det er fordi de, de har hatt så gode spill allerede, at de, de, de hviler litt, grann, rett og slett. Jeg vet ikke om de har så mye mer resten av dette året. Men da hadde de, jeg føler ikke hørt noe om en sånn, at de hadde en sånn vr2 offensiv Eh, hette ju på, men det var nog en VR-spel som var presenterat, ja, men eh uh, de stora titlarna. Inte så sånn at det festa sig när. Nej. Nej, så var det. Nej. Så visst ska vad det säg när Nintendo harts in, men visst någon vant denna E3 så är det ju Microsoft. Men dit går vad det? De har ju sats sin ändå. Och de har ju ja, de kommer direkting, jag tror att i löp av juni så säg vi ska ha en, men det är ingen så rätt. Når den er, eller hva som skal være igjen Bortsett fra at de ikke Skal snakke om Switch 2 Det har de vært på De vil ikke ha folk det de vil har det og de Ikke Metroid Prime 4 heller Nei, jeg tror ikke det Så folk har litt sånn dømpa forventninger Og når du ikke engang får vide Når den er Så er det sånn, åja, oh, ja, ja Men da, da, da tydeligvis har de på en måte Vært litt sånn okay, de er ikke med på dette Sommerfest-tingen de får bare gjøre sine egne ting når de er klar ja. Litt synd da For det var jo forrige uke Eller uken før igjen så var det litt sånn Snakk da ja, Det var ja. jo da ting skjedde Men Nintendo gjør som Nintendo vil Ja, de har alltid sitt eget tempo <laughs> Og det funker jo Det som Gandalf Han kommer akkurat med han mener <laughs> um, Du fikk også se En ligenklipp fra Metal Gear Solid Delta eller Snake Eater. Är det den med fin grafik? Är det Ja. Alltså Antti remaken, it should be released Antti Antti den sänkte de under Microsoft sin, selv om det er multiplatforms väl väldigt så bet den sänkt under Microsoft sin banner. Det har sig betalt några pengar ja, för det. Ja. Ja, ja det spelet ser ju bra ut og... eh jag tror jag kommer att spela det men grafiskt så ser det väldigt flott ut. Men er det en gjenskapelse, eller er det litt gjendiktning av sånne jeg gitter? tro tror de er ganske trofast mot historien i hvert fall Så det er det samme opplevelsen en gang da? Ja, bare finpusser Ja Og, eh, altså det er jo kona mi, men eh, ja, Hideo Kojima er jo ikke involvert, Nej. Nei eh, men de eier sikkert rettighetene på ja, dette. Ja, de er akkurat det. Så de, de har jo mulighet til å gjøre akkurat det de vil, men jeg tipper de vil ikke råkke for mye med den båten der. Men Koji, han var ikke på scenen, men oppfølger han til dette syke baby i Norman Reedus, spørsmålet <laughs> sett. Death Stranding. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg synes faktisk, jeg husker selve showet av Jeff Kelly Jeg vet ikke husker tror han kalte det for Gamefest, kanskje. Summer Gamefest. Ja. Um, jeg følte ikke det var noen sånn superstore overskrifter heller. Det er litt sånn stille. Det har vært mye oppsigelser og drama og ja. oppkjøp og høre meg rundt. Han sa et eller om at det har vært et tøft år for spilindustrien. Og det er bra at han anerkjenner det da. Ja. Det er mange som har slet det. Ja. Men ja. Han skal jo... Hans show jo, handler jo mest om... Han selv kanskje, altså han liker å promotere seg selv, og, og folk kan kjenne. Uh, men uh, jeg så ingenting til... Jeg tror til, han er han og Kojima var ja, gladis. han og Kojima og han der, Jordan Peele og uh, Guillermo, de, Del Toro og Norman Reedus. Nei, ingen. In, ingen av de, altså. Uh, men det var sikkert en del sånn indie spel som fikk... Uh, fick lite ögnes eller fick lite publicitet. Ja? Ehm, ska jag säga om det går att en Google på direktna, hur så var det beste ifrån Summer Game Fest? Ja. Uh, eh, ska vi berätta mer om historien? Vi om då uh, om det var något annat. Ehm. Um, de visste en trailer för et spel eller en CG trailer for ett spel som kanske Concord. Ja? Och det var väldigt kul snutt Concord Concord er fransk. Eh for, for når du såg liksom videoen så var det sånn full animert liksom sånn, uh, nesten om det er, ikke, er det det fra 그리스ka barnet? Det er ikke det? det kan det være, det jeg tror ikke det. Men dette var flott trailer og så var det til slutt en sånn team shooter eller Overwatch. Åh, oh, nei, det er det ikke. <laughs> så det er liksom, av og så ser du et, et premiss over. Det var kule cool. karakterer, hva du holder på med. Det virker som de rante du sørjeger, eller noe sånt. Åh uh, oh, ja, Star Wars, herregud. Outlast, ja. Outlast, det ser faktisk bra ut. Ja, det er <laughs> det på listet vi er her. Det, det var i Ubisoft sin presentasjon. Uh, det ser faktisk det ser ut som Starfield uh, bare litt bedre historie, eller mye bedre historie. Ja, men det fyker rundt i galaksene her, ja? Ja, du er en døsørjeger, da. Eh, og da tror jeg du får litt mer sånn spisse oppdrag, og at du følger en historie, og det er ikke bare liksom på mål for at du reser rundt i i galaksene, men det virker som du har friheten til å ta ulike oppdrag ja. og finne disse døsørene, da. Og enten tar det i livet eller ikke i live. Det er vi kanskje opp til deg selv. Hvor langt er det er under? Uh, det er det konseptstadiet enda begynner å det så ut som en... Uh, altså, traileren så jo ferdig. Altså, gameplayet så jo ganske ferdig ut. Uh, så kanske en gang i løpet av neste år? 2025? Ja. Jeg så et spill her som jeg lurer på om du har rett forhold til. Ja. Hyperlight Breaker. Har du spilt Hyper Light Drifter? Uh, Nej, men det hørtes jo veldig kjent ut. Uh, er det var så sånn... Hva er dette? Den gresk-inspirerte... Hades! Hades-aktige ja. greiene. Dette var en av de første som lagt det gjorde det stort oh, ja Åja. Tror jeg, Hyper Light Drifter. Ja. Så jeg tror Breaker nærmer seg. Ja, jeg tror kanskje jeg så en trailer av det. Ja. Uh utlätta i sån ja ja Hades ja. 2 jag inte så sånn lagt underdrag det, er, det er, folk har ju så fått spelat early access. Det ja, fick se okay. bra då men eh uh, ja early access jag håller med godast. Sånn, ja. Ehm ja. um, Power Rangers Hot Spin. <laughs> men det ser ut som sån sån sånn, Turtles Brawler. Ah, så det kan vara gøyda. Kult! Altså, alle kan være sin egen Power Ranger-farge. Power Rangers! Og så, tar, og så, så var det en sånn klipp der du... Altså, det er jo retro-grafikk, sånn som sånn, så, sånn, sånn, så Den Turtles som vi spilte. Ja, 16-bit-aktig. 16-bit, ja. Så var det et klipp der de på en måte i roboten sine, så ble du jo... du blir da, hvis alle har sin egen robot? Alle har sin egen robot, og så blir det en stor dinosaur-godzilla-aktig ja. i skapning. Det er jo noe sånn ultra-mecha-Power ranger <laughs> ja. <laughs> Det sägliga gälde, det sån samba spel. Ja, men det vet från det er udda. Ehm. Ha. Ja. Så så uh, jeg vet inte om det var någon sån å spela ute nå aktiga ja. grejer. Jo, det, det var ju kanske Starfield. Det hade en ganske stor uppdatering och det var sån, "Åh, det är tillgängligt, jag kan nå." Och det är ju bra, men jag spelar ju inte mer Starfield. Nej, då besänker jag för det. Ja, jag är färdig, jag är färdig. Det var helt greit, men uh, uh, jeg trenger ikke mer av det. Hva med denne Elden Ring-oppdateringen, ja, den var det sikkert litt nytt om. Ja, det tror det var ganske heftige trailer det, faktisk. Det er jo kanskje under Sony sin. Ja. Uh, ganske, jeg tror det var solid oppdatering også, med mye sånn historie. Ja, og jeg forstår at du må ha slått x antall bosser. Må du det? For å få lov å åpne opp dette området. Åja, oh, ja, det har jeg fått med meg. Da stod en artikel om at cirka eh, en tredjedel variert litt om du sjekket på PC eller Xbox eller hvor har kommet langt nok Ja, det er jo litt sånn uh, slemt gjort da Har du slå Goji Bear-bossen eller noe? Sånn. Det var ikke Goji Bear, men jeg kjente ikke en annen Jeg tror jeg har gjort det, men det er jo litt ja, Du har jo romanspillet, så ja, ja. Du har du gått langt nok, ja, ja, men det finns jo en del sånn, valgfri bosser ja. Um... Ja, det, Melania var ikke et krav Nei, nei, nei, hun er den verste <laughs> ja. Men det er lite vanligt Altså, folk Folk må jo få beskjed hvis de, altså, hvis de kjøper dette Så er de stilleste krav Det er dumt og... Jeg ser jo for meg Folk skal grine i vinteren etter Nå, jeg føler jeg går ikke Jeg har planer, nå går det ferdig Men nå er, jo, nå er jo Dette er ikke bra, så. altså Nå er jo eh from soft spelare är ganska har hausa. Is ja, det gör? kommer det vara lackmes testen om det egentligen är det. Ja, om de det är det. Alla andra läser inte sig vi gredde det där. Ja. Men det var anmälselbombing av ja. grejer. Det var ju ett annat spel jag följde. Och så fick en sån ganske solid sån historia uppdatering. Eh Jag har bara spelat i första för på den. Ja. Ska du spela Elden Ring? Nej. Nej, nej, jag är nog du du parkering. Ja, jag ligger ju och går det bakare så, för det eh där som öppnet gammalt sår igen liksom. <laughs> du, du, du det kafé, det lilla kaféet. Det, det han där med øh, altså som burte vart, han i den grekiska hotellen sånn øh, Der där nere i eh där det varmt och hett och hänt det kärressen sån. Från andra världen. Eh øh, Dante? Nej, den annan. Nei, så går og henter kjæresten sin tilbake i til livet, hon han verden, og han får én beskjed. Ja. Uansett kan han høre så han er ikke lov å snu seg før han er tilbake. Ja. Og så er han er jo dødt av pina for døvelse så snur han seg. Ja. Og da miste han det for alltid. Å då! Fasciner. Nei, det høtte skjønt ut. Ja. Men eh uh, det er sånn disse greske tragediene, det er alltid en lærepenge. Men tror du at denne så det skjerte en lærepenge? Nei, jeg, har jeg, styrer, jeg, styrer jeg går rett fra meg har ikke lært noen ting Jeg går rett på samme gang ja, ja, det er greit Ja, ja En sjelden gang så dypper jeg jo Tå og mye tilbake Men da Men da må Det være noe med spillet som er så Bra Når vi ser det gameplayet For, for jeg, jeg tror det med meg som gjør Når historien slutter så har jeg inn på sånn Jeg får sånn en God følelse ja. Når ting er sluttet så er de ferdige ja. Og gå tilbake der Så er ikke historien ferdig allikevel Og altså, den, den vissheten Jeg har om at karakteren min I det spillet fikk en god slut. Då er den Slutten borte For plutselig si var det mer å gjøre ja. Jeg tror faktisk jeg tenker på Alan Wake Der kom en ganske stor uh, Mer historiepakke Som var lansert den kvelden Kära nya eller Allway to ya? Nej. Eh, är ju stor men lite uh, lite. Ja. Den ska du spela. Det vurderas. Ja. Men det är så länge sedan då lucka uh, det. Nej, nej, så det är såra fortfarande öppet. Men de de sier at det uh, den delscenen eh uh, där spelar du inte som Allway. Wake. Uh, så du får sett nye historier och nya ting då. Så det kan det vara gaj. Det liksom sån directors cut. Dette hadde vært kult hvis... Ja... Uh, så vi må se... Ha! Huh. Men uh, nå spiller jeg jo andre ting da... Uh, vi har ikke tid til å gå inn, for vi, vi må snakke om selv, da. Ja, du kan få se hva du spiller, så kan Løfterne glede seg yeah. til å høre om det. Jeg rundet Prince of Persia, Last Crown og Alan Wake i en fei. Ja. Så det var bra spill begge to. Plusser og minuser. Vi trenger ikke gå inn på det. Um, men då spelar jag RoboCop Rogue City. Det er så våldligt og det er så gäjt. Ja, det er sant? Eh, det är väldigt gäjt spel då, men eh Har du det digitalt. Det var på tilbud på PlayStation eShop. Ja. Uh, og Eh, och nu har jag en sånn RoboCop-fever så i nästa är på filmen igen. Nu ser jag på en dokumentär om hur de lagde filmen. Nej? Uh, men selve spillet er veldig trofast Mot filmen og hele denne settingen uh... For jeg har glemt ut mye av filmen Jeg blander i nesten med Judge Dredd til og med Ja, ja, for det er jo Det er jo klart inspirert Det sier de under kommentaren også At han som skapte Robocop Var inspirert av Judge Dredd Og var det, ja, var han det da? Ja. For Robocop kom etterpå Ja, ja. Uh... Men selve Robocop-spillet er jo lagt av et indie-selskap, tror jeg. Det er ikke sånn, det er dobbler, ikke trippler. Hvilken tid var det det kom? Det var i fjor, tror jeg, en gang. Ja. Ja. Samme folk som hadde lagt en eller annen Terminator-spill som også var bra. Kult! Dobbler-spill, ja. det ja, er en fin kategori. Da kan de ta litt sjanser. Ja. Det, det, de har virkelig... Og disse har el... de elsker Robocop. Det ser jeg nok spil i spillet. Ja... Eh... Jeg tror så langt, jeg tror jeg kanskje er en tredel uti spillet. Uh, det er egentlig selvne kanskje litt mer av det RoboCop-temaet, selve sangen. Oh, ja. Jeg vil gjerne hørt den litt mer. Jeg hørt helt i begynnelsen, men jeg skulle hørt det hver gang jeg, Fordi du er jo en tanks, du går, altså kulene preller av deg så trist sett. Ja. Du kan bare gå liksom mot fienden og de er de, gjør den dritredd deg. Men ja. alligevel, de skyter på meg og jeg er bare sånn «Hvorfor gidder du å skyne på meg?» <laughs> Så jeg plukker jeg den opp, og så slenger jeg den i veggen, sant? og så, så bare knuser jeg alle beina hans, og så tar jeg den andre trine trynet, og håper hans eksploderer. Det, det er jo ultra voldelig, sånn ja. som filmen også var da. Ja, var han det altså? Ja, ja. Hvem det, Æ... som spiller RoboCup? Æ... Peter Weller. den Ingen kjent? Nei, han var ikke kjent på den tiden, og han har ikke egentlig gjort så mye etterkant, bortsett fra hver RoboCup. Ok. Æ... Men eh uh, en film? Väld det det finns faktiskt flera RoboCop filmer. Ja. ja. Men uh, uh, han han er tilbake i i rätt med den stemmen då. Nej, så, de ja. så det fick tag. Det känns så. Fast <laughs> alltså animationen stämmer eh uh, och du du föler liksom som RoboCop för att du ikke bare, du gör ju bara runt på plafferna folk du må så eh i tvarken. Ja, lätt ja. Det är inte så djupt. Men inne mellan Nej, Du du skannar liksom ett ser ett et, et, liksom bevis ja. som knyter liksom, "Åh oh ja, här är segen blod. Den blod, blodet är detta den personen." Och så tar du nog en väldigt lette lätta avhör, men visst nog så skal du ta valg som har valg, som har konsekvenser for slutet då. Okay. Så det er veldig liksom, lett rollespill, litt sånn valg, men stort sett er det skyting og, og god stemning da Snakker vi med 12 eller 20 timers uh, G-spill? tror det er 20 timer ja. Ja. Uh, Så det er, det er Robocop, og så kjøpte jeg også Paper Mario 1000 Year Door Åh, oh, det virker så godt som <laughs> Jeg har Paper Mario så er på Wii-en Ja Og det fikk ganske dårlige anmeldelser Gjorde du det, Eller, helt greie, sånn eh, Men det, det runder jeg ikke, det er kosting med Glygg i helmet For mm -hmm. jeg hadde ikke spilt noe Mario Mhm mm Så jeg synes det var dritkult Og er jo det beste av de alle Det er det de sier jeg, jeg har jo lenge snust på Mario RPG som ja. kom ut i fjor eller noe sånt, eller det, det var Men det har du ikke spilt Nei, nei, det var sånn, jeg, jeg, jeg ventet på det rette tilbudet uh, Men så fant det aldri, og så kom Mario, Paper Mario nå som, Og så var det sånn, skal jeg kjøpe Mario RPG eller Paper Mario? Ja Og alle forum jeg har vært på å si er jo, Paper Mario Ja, det er uh, Så det er klart det er bedre spilet da For ja. uh, Mario RPG også Klassiker. Det ska også være et bra spil, men ja. dette er liksom... Mario RPG går helt tilbake til starten, så noen av mekanikkene er liksom ikke helt på plass, og ting er litt enklere der. Ja. Men her, altså, Paper Mario er kanskje det ultimate Mario-rollespelet, okay. om du skulle kalle det det. Men du har ikke puttet det Jo, jo, jeg har spilt uh, to timer, to-tre timer. Ja ok, så historien har begynt å brette ja. seg ut? <laughs> ja, det er mye sånn så ting bretter seg og ja. ting er flade liksom og ting gjemmer seg bak et ark eller noe sånt ja. men så langt så, så, så er det liksom en sånn særlig en humor i spillet, de alle karakterene er så rare altså, du, du finner liksom sånn punker, gumba ett land sån eh chill dude med bauhak. Alltså det är väldigt kreativt är det. Ja, ja för det har det jo i Mario Kart. Ja. Ja, men kanske der det först kommer ifrån. Ja, ja, alltså och detta är ju egentligen 20 år gammalt spel. Jag måste liksom tänka mig gammal. Men det kom först ut i 2004 eller liksom. Ja, det är så pass nöjt ja. På GameCube. Ja. Ja, det är Game 64 som går där bakåt. Nej. The så det kör. Det säger andra varför det ser virke grise gammalt ja, ja, ja, ja. Men 20, 20 år, det det är den stunden så. Det var altså. vi 20 år gamla. Jag trodde ju det var så gammalt, men det er ju så gammalt. Ja. Men så långt eh väldigt bra spel. Altså, du känner ju formeln med sån turbaserat ja, ja. Eh, knappe trykking på rett tidspunkt så du, får du litt som bonus ja, forsvare dig eller få ja. ekstra angreper koser ja. deg eh, en ny mekanikk som jeg eh, fant ut av var jo at du har noe som hvis du trykker på det rette tidspunktet så kan du jo redusere skaden din ja. men hvis du da trykker du av, men du trykker B så kan du prøve sånn en en mer avancerad version av den där. Ja. Men det tidsrummet för Nailen den är mycket mindre. Men hvis du klarar det så får du skade. Ah. Så det är liksom en sån eh, gamble. Gamble. Får du eh. mer skada hvis du feiler. Nej, jeg tror du samma. Ja, men det har ju jo... Men det ju risk en lättare möjlighet där det så här risken för att feila är ju mycket men jag är helt i starten och så sånn, jag får ju mer kompanjoner vi har jo bare hun gomba-jenter Som følger litt til meg det Er det gomba-jenter? Ja. ja Så er det ik jeg skal Projekte til en eller skatt Og så har hun Peach forsvunnet Da gjør han seg virkelig ganske til henne <laughs> Ja, hun sendte Mario kartet Og så forsvant hun Så er det sånn, hvor er hun henne? Og så er sikkert Bowser involvert Ja men i begynnelsen så er det en del tekst, faktisk. Det er litt, litt, litt lese... Les, les. Vi å lese. Leser du eller trykker du? Jeg leser kjapt. Uh, altså, jeg tror... En 10-12-åring hadde kanskje synes det var litt sånn... Åh, i all den teksten? Mm. Men er den viktig, eller det bara Nei, det er humor. Min til humor. Det er humor. Er det morsomt? Nå, ja, det er morsomt. Ja. Øh... Uh, men uh, det er ikke alltid er i humør for en lang vits. Av <laughs> og til vi liksom bare, ok, jeg skjønner. Ja. gå videre. <laughs> ja. ja. Så jeg skal fortsette å spille det. Uh, så var det poeng, eller eller jeg ville jo liksom starte på Baldur's Gate. Jeg ville det. Ja. Men nå dukker det opp andre ting. Uh, Baldur's Gate er et høstspill. Ja. <laughs> Kanskje du skal vente med den til høsten? Ja. Och vad ska du liksom sätta tid med i mörker? Ja. Visa på massor små detaljer på skärmen. Det kanske det med solen som steiker ut för. Ja, det har han förr. Nej, väl and annat. Okej, ja, ja, plus jag har ju för det ball skit det helt digitalt Og aldrig på tilbud Så det finns aldrig et rett tidspunkt att köpa det på. Nej, men det är ju fint. Det kanske köpa det brukt? Nej, det finns det inte i diskform. Nej. Ja, men just jag vet en super special supreme edition mode kostar sig runt 2000 kr så nå må du på et digitalt salg da? Ja, jeg vet ikke om Larry en, noen gang vil la det spillet gå på salg heller. Nei, det er så svært å... Og... Ja, og de har ju sagt at det spillet er verdt full pris, og alle sier bare betal hele prisen, for det fortjener de. Og jeg, ja, jeg er jo enige for så vidt. Ja. De, de fortjener for å betale. <laughs> Dette er ikke ofte, folkens, at dere hører fra... <laughs> Men... Vi yeah. sparer grisby det, det er jo bare Sann altså, det du de kan kjenne full pris for spilles ja, men det er jo bare basert på det jeg har hørt det, <laughs> ja. Altså de har utviklet det spillet så lenge Og de tror faste med alle sine fans Og de an eh, De ansatte Riktig lønn Det skal jo belønnes At folk gjør det riktig i industrien ja. Da må jo jeg min part Er jo ja, nå sier det. Dette er, det er alt rysten i deg som vekkes eh, til livet. Ja ja, ja, ja, ja. For ellers en uttalelse som de må jo få full pris, vil jo være nok til senter i hansk. <laughs> ja, ja, ja. ja. Men det er en ting de ikke skal få vek, så det full priset. <laughs> ja, ja jeg, tror det, jeg tror jeg heier på de, fordi de er litt sånn eh, opprørere, kanskje. Eller de er uvanlige i spillindustrien. Ja, nei, men jeg synes det, det er også kjempekult ut. Og ellers, hvis det er så mange spil som det pumpes ut nå, folk har lange backlogger, ja. så venter de bare på et tilbud. Så det er ingen som betaler full pris. Ja. ja. Så det er jo Nintendo har gjort dette i 30 år. Jeg fikk ikke de det. Ja. ja. Nice! Men da er det bare til å glede seg av eskapatene som kommer. Ja, jeg, uh... Først skal du leve A4-livet i sommer. Ja. Paper Mario? det stemmer. Det bra å Ja, ja, ja. Du har sikkert ikke spilt så mye siden sist. Nei. Det var ikke mye nytt å melde. Vi har jo spilt en del sammen på mandag. Ja, det, det, det, er, det er alt jeg har spilt. Det har vært mye Helldivers. Helldivers ja. er fortsatt veldig gøy. Gleder update nå. Ja, det, den skjedde i går. Ja. Så nå skal spillet være mer balansert Ja, for det er 1.001 eller annet, Så det er ikke Tillegg eller store endringer Dette ja. her er buffs og debuffs Og ja. balanseringer det har, vist, altså det har vært mye små oppdateringer eh, Frem og tilbake Men nå sa En av de der som styrer med da, at, okay, nå, nå tar vi skikkelig overhaling altså, Det har vært Litt for mye små justeringer Vi må tilbake til å gjøre spillet gøy ikke nødvendigvis bare justere her så der altså, det De vil at spillet skal være gøy Ikke at alt skal være balansert Ja, for det er det de jobber med nå Ja Så nå, nå i den siste oppdateringen nå Så har de fikset på en del våben Og så har de gjort at det ikke nødvendigvis øh, øh, Finene tar seg liksom og svermer deg de, de har ikke Av og til har det følt Når det Ja, for du, alt går hynt Ja og på det sliver med et knips Så er det 50 troll over deg og går ja. alt og Når alt har gått til hekken Så er det så mye du klarer liksom ikke å komme deg på igjen Nei Og har, jeg tror de har prøvd å rette på det Sånn ja. at det ikke er så mye som blir pøst på deg så sånn at det liksom ikke uh, Skal føles Kjedelig Du må ju vinne Altså du må ha en sjans ja. ja, du må være ferd Hvis uh... du skal velge en endring da Vi Åh hel de ja. da, vars. Var de hade du då läst då? Inte du. Ja. Jag fan vet inte vad du drar upp fram. Ehm Kanske med att du nog får ta dig superpers på svårighetsgrad 6. Extreme? Extreme så mycket extreme det är vanskligt nog, men ja. det det det klarar man ju. Det har man klarat tidigare. Ja, så vitt. Därför har man anlängt en sanity. Ja. En sanity. Eh, men då släpper vi gå på en sanity. Nu håller med. Extreme og då kan man få den, tag i den aller siste eh si, som gör att det med låser upp checke ting då. Ja, för det har varit kurvan bratt upp där ja. utan att man får hjälp av XP eller mager på vägen for man får ju inte nya resurser. Nej. For meg er det greit nok, jeg har ikke så mange timer, men du har ganske mange timer og høyere levels, ja. og har vel gjort mye seimi-greier nå ganske lenge. Ja, det har, altså jeg har ikke i låst opp så mye på en lang stund nå. Nei, ja, og det er kjipt når ja. det progression.. er noen progresjon. Ja. Uh, så, men altså, selve hovedspillet er jo kjekt i seg selv, uh, så det, jeg har ikke noe imot det å, liksom, å, å bare ta lite oppdrag her og der. Nei. Men det er jo alltid kjekke å spille med Deg og Henning. Uh, jeg spiller utelukkende med Deg Henning. Ja. Jeg tar ikke gitt å gå på nett med tilfeldige personer. <laughs> ja, du... Altså, selve Helltei-Vers folk er jo stort sett så har jeg bare møtt vennlige folk. Og du prater med dem? Uh, Nej jeg tekster men de andre prater. Tekster? Ja, jeg, du kan tryck eh deepaden så får du upp ett tastatur och så kan du skriva korte besked. Välger du ord eller välger du bokstaver? Jag det vill jag som en SMS liksom. Det, ah, ja, det, blir, det tar tid. Ja. Men då blir det bara sån okej okay, eller yes or no eller ja. Ja. Fäller du rätt de? ja, det? Ja, jag vet lite. Jag tar inte jag tar inte det vara någonstans att ta styrningen Ja, som regel. Ja. Och så pengar eller ja. Ja. Ta visa väg och så följ det. Stod så här, "Om du spelar mot mer tillfällige så er det ju bara grett att få följ det första matt." Ugen så kollog han. Sånn, ja. Och sen går det ju väl kort som var hoppig ut det han sa när jag Ja, Ja, det är ju ja, ja ja, så jag lever. Men eh jag hänger mig på. Ja. Og jo ju högre i level du går Jo ju mer hur ju folk spelat och de vet ju som regel vad de håller på med. Ja, för det bra Finner du folk på ditt nivå? Um, ja, altså Matchfaking, er den god? Ja, for hvis du, hvis du går på En planet Og så velger du Det vanskelighetsnivået eh, Som du føler er greit, Så finner du folk som er rundt På samme nivå, ja, ja. Så det funker jeg. Ja, kult mm. Skal vi gå punkt nummer to Ja, men har jo noe viktig å ta opp Det har vi, for når dette har laget lenge Nå tenker jeg, nå, nå gjør vi det Og det var jo kjevende bestemt For når jeg satt i sofaen din i dag og, og så på denne låsebakgrunnen min På mobiltelefonen Så jeg skal dra frem Nå har det gått i, i kveldsmodus Så tenkte jeg, hæ Så gløttet jeg på deg i siden Du har noe jakt i samme bakgrunn Ja, er ikke det rart? Det er kjemperart Hahaha det er ikke det vi snulte på samme Nintendo-abonnementet Og har laster den her som en bakgrunn Fra disse her Nintendo-premie Ja, greiene Det er noen poeng og Poeng og guldene, ikke? Ja, ja, ja. Men vi har fått en gratis bakgrunn M Mobil bakgrunn, ja Med et flott bilde av Link Det stemmer, fra Tears of the Kingdom Og det det jeg tenker nå For ett år siden Så på ferie og så tog jeg hele introsektionen seksjonen i Tears of the Kingdom. Det er gått et år, ja. ja. Det er gått et år, og så landet jeg på plateauet. Mm. Og det var ikke helt sånn som så jeg husker med tårn og sånt, så da var jeg litt frustrert. Så har jeg ikke spilt mer. Så nå tenkte jeg nå skal jeg begynne. Helt fra altså, det det jeg ikke vet. Nei. Jeg skal prøve å løke rundt litt først, tror jeg. Altså, ikke løke rundt, men prøve å finne historien igjen. Ja, ja. Eh, jag visste att shit alltså, så man bara ta om trönorm ja. Ja, en trönor fem timmar eller något. Kan det være det? För att Ja, är det så mycket? För att spaningen klättar lätt att du kan ju brygga mig tid upp i luften där, visst du vil Ja. Eh, uh, det ja, kostar mig. Ja, ja, det är viktigt att kostar um, Men det måste jeg... se om jag finner på karta om jag finner tydligt hur jag ska gå. Ja. Men nå treng jag hjälp. Jeg husker en ting, for vi har pratet litt før. Ja. Da tror jeg du sa at det er faktisk en god idé å følge historiepunktene i starten. Ja. Du skal ta noen ruiner av et slott og noen greier. Ja. For det vil jo ikke jeg, jeg vil jo springe fritt, jeg, når hvilken annen er Ja, Men det ja. er ikke veldig dårlig. Ja. Det blir litt sånn... Uh, du springer litt sånn rundt på Morford, da. Det får ingen på 5xheter att det sa torden en gång. Ja. För var det nog i klatt. Ja. Så visst är det korrekt så man finner mig i och var blir lite gelede i starten? Mhm. Mm Tillfälle? Ja, det stämmer det. Kan vara morgonväder. Ehm, där ser det ut for vara spela bok för nya Tears of som akkurat har fullfört tutorialen. Ja lande på platået? For tutorial er tutorial, da bare gjør du det du Ja, men den, måte, den tutorialen varer litt lengre på et vis. Eh, ved at du følger historien. Ja, det er det jeg må gjøre. Ja. Um, Så, men det er nok bare at det fortsetter å følge. Ja, gjør det. Det er på skinner. Det er ikke sånn at du må, altså du må jo ikke, men jeg vil anbefale fordi det gir deg bare litt mer sånn Da vet du bare litt mer Mening om i dette spillet ja. <laughs> Og jeg tror den lærer deg også litt sånn Grunnmekanikker i forhold shrines Du kan ju dette med shrines Men dette med shrines og dette med disse Tårner som du låser opp Ja, for det kom jo det tårnet til mye klab og bab ja. Men jeg fikk ikke lov å gjøre i det Nei, men du må jo ja. Bare, bare klatre opp og så var det gjort ja. Nå måtte jeg gjøre et eller annet mikk-mikk ja, Men hvis du følger historien Så får du låst opp til første tårnet ja. Og da Er det greit, det er det greit. Okay, Så jeg skal følge ja. Hvor lenge må jeg følge det er det naturlige Sier han nå og slett meg fri Ja For jeg, forstår, jeg kommer til å det Ja, faktisk ja. For jeg forstod egentlig ikke at tutorialen fortsatte Nej, nei Jeg trodde jeg var fri når jeg selte den her ja. Du fikk intro-skjermen og alt Så tenkte jeg, ok, nå vi Studis Ja, <laughs> ja for, for de sier jo Sier ikke de til deg Du må sjekke ut slottet Ja, kanskje Du skal ha hørt på men... det Nå har du filmen du driver flyr Ja På et plateau oppe i himmelen Ja Og ned på bakken jeg, jeg tror... jeg nå, nå er jeg fri som fugle altså. Ja, men når du lander der så tror jeg Et hovedoppdrag så står det check gud Ja, det var det några slott. Jeg tenkte, ja, det kan ganska säkert väntar. Ja, det var ju rätt att du har glömt. Men så hörniskt där har. Ja, god kväll så. Ja. Sen var lite till. så så är det ganska tydligt på när de släpper det upp, föri optaget blir check gud norr österst. Det ting som är på olika delar i kartan. Og så er det ja, ja, hva rekkefellet du tar det i da? Blir det som Divine Beasts? Ja. Men de finnes uh, sånn nei, nei, måte, nei. Nei. Men, det noe i himmelretningen jeg skal finne ut av. Ja, føre, rett og slett. Det, det, det blir liksom, at det finnes noe der, og så finnes det og så der og der, og så velger du selv i retning du går i. Så det samme struktur som Breath of the Wild, egentlig? Uh, ja... Um, på et vis ja. ja Altså nå begynner vi å spille til Tears of the Kingdom uh, Men jeg følte at Det var et eller annet Tears som um, Det føltes På et vis Litt mer geleida At ting hade litt mer sånn Mening ja, Hele veien Hele veien Ja uh, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva, hvorfor den følelsen er da. Men jeg følte at verden ga litt mer mening i Tears of the Kingdom. Ja. Hvorfor ting er så de er, og hvorfor jeg går det og det. Du kan fortsatt løke rundt. Ja. Uh, men det er løking med mening. Ja. Ja. Kanskje jeg må ta tutorial om igjen da, sånn at jeg ikke glemmer noen historiepunkter? Ja, historie... Jeg tror du... Nei, altså det er ikke... Jag kan sen se walk through för dig. Ja, du har begränsa med tid, Jocke. Det kör jag. Ja. Eh, jeg tror ju du trengs starte helt förfra. Eh, jag vet inte. Jag säger, man är seriöst där några se. Men det jag vill råda dig är att förstå eh det, forstå, eh, det systemet med eh you got to think about. Men det det, det bygge systemet Legosystemet Ja, for jeg prøvde litt på G-bongen Ja Og det tenkte jeg det være så kult Og du sa du at jeg nesten ikke brukte Nei, jeg, ikke før helt på slutten Nei, så jeg skulle prøve å bygge meg G-bongen Ja Fy, det var det siste jeg gjorde, jeg tror det var hva av For jeg bannet og steket for det ingenting ville treffet der som jeg skulle ha det Ja Og når jeg til slutt hadde fått det til, så bare trillte han i ned og bak og krasja Før satt på motoren Ja Og, og så var det gjort Ja Og da hadde jeg brukt en annen på det Ja det, det fattas det det tar och alltså det är altså, ju valfritt eh uh, hur mycket insats du lägger i det. Ja. Um, men du vill liksom mecka med det likaväl? Nej, det är jag är inte såna du måste göra det, men det er liksom du måste förstå lite hur det funkar i förhåll till ehm uh, hur styr hvordan du på en måte får mer tid Batteritid For uh, Batteriet var veldig kort Alle disse dingsene går på batteriet ja. du kan øke batteritiden din Ved å uh, Gå på visse steder Og der må du gi dem En viss resurs, Som gjør at du, det batteri opprederer seg selv Men det er ikke alltid så innlysende Hvordan det fungerer men får du forklart dette når du følger historien? Ja, sånn avveis. Jeg måtte selv se litt på YouTube og sånn, åja, oh, åja, oh, er det sånn, ja. Men igjen, det er ikke nødvendig, du kan gå gjennom hele spillet uten å knote deg med dette, men... Men det er jo kjekkere hvis de batteriene varre. Ja, for då kan du faktisk bygge ting som gjør resten av spillet litt lettere. For eksempel denne enhjulingen. Ja. Og den, når jeg først fikk den Du bare fiser rundt på den over hele hjertet <laughs> Ja, for når jeg først fikk den på plass Putta jeg et ordentlig batteri på Så kunne jeg bare surfe Og komme raskt overalt Altså både til over vann og i luft uh, Ja Men du har jo hesten Det er valgfritt Men for meg som var opptatt av å ta Hver eneste shrine, hver eneste tårn Og hver eneste øy opp i luftet så var det greit for meg å ha den der enghjulingen. Det var ikke en enghjuling, en nullhjuling. Altså, det er ja. Den flyr bare. Og han er liksom energi-effektiv. Ja. Uh, så, uh, Juka, jeg, jeg vet om du, hvis du sitter, noen ganger sitter fast, og du tenker du trenger liksom, ok, nå, nå går det litt trekt, så kan du finne ut hvordan du lager den sykkelen. Men jeg vet ikke om jeg ville anbefalt deg å, trycke den med en gång? Nej, nej. Då väntar det Du kan gott det. det finns den som en som en uppskrift? Eh, uh, ja. ja. Ja, det altså, Løvveien, så kommer Löve, när den gången jag bygga. Nej, du finn inte den organisk ispeller. Nej, du Du må det och finns altså, en um, Youtube video. Og det er en ganske enkelt att lage, men knotingen er och bare placera ting riktigt på det var akrbrettvickel. Ja. Vinkel. Det, det er vel sånn, åh, jeg får kjellet til! Men når du har gjort det, kan du da lage det som, et, som en autolaging? Ja, det kan du. Og så da bare... Da kopierer du den bare. Ja, da bare kopierer du den. Og da er det bare copy-paste, og så har du den. Så lenge du har nok legoklosser i sekken din. Og det er også noen ting å huske på. Ja. Det er noen ressurs, liksom. Det, men det var noen som tenkte jo denne. Det er ikke noen ting du lærer å bygge inn i spillet. Nei, det er det, på nettet så får ut at ja, dette det, er det raskeste, letteste, mest drivstoffvennlige... Ja, rett og slett Og det finnes sikkert nye version av den Nå ja. Men Jeg tror kanskje det er et sånt Fremkomstmiddel For når du Er Nesten ferdig med spillet Og du tenker Ok, nå skal jeg kose meg Nå skal bare Gå rundt og Herje ja, så du vet, om då har du trailat att resa från stad till stad. Ja. Då vill ich du då ska du inte du liksom ta det lugnt och se på sevärdigheterna. Nej, nej. Då skal du bara surfa runt Og låtsa upp och få tag i ting. Men det är det end game. Ja, det så hänger inte Du trengs ju den cykeln då. Men hur vida att han finns. Ja. du har ju hesten din, og du har ju många hästar för så vitt. Kan få så Uh, etter hvert Men du starter med tre Du har tre sånne Åpne plasser Staller, i, i stallen ja. uh, Og så Jeg tror ikke du har fått din første hest Enda, men det får du jo også i historien Hvis du bare følger ah, Jeg tror jeg fangte en hest ja, Det var, de var det første det. jeg gjorde ja, ja, bra. Uh, jeg. Så finns det jo Spesielle hester Men så lenge du har hester Så tror jeg det er bra etter hvert Så kan du også få tag i porna, kanskje en eller annen spøkelseshest, en gigahest ah. uh, Men det er jo også bare sånn krydder ja. uh, en, en vanisodidhest holder lenge uh, <laughs> Men uh, jeg har jo noen tips til deg, sånne basic ting å huske på ja. uh, Nå skriver jeg jo ikke ned, for jeg kan jo høre dette om igjen Ja uh, en av de tingene å huske på, er å huske egenskamen dine. Eh, altså, denne ascension. Ja, at det kan gå gjennom taket. Ja. Ja, for det glemmer det, som en puzzle-leser. Ja, eh... Bruk det på en måte i kamp. Bruk det i eh, puzzle. Bruk det for å komme deg rundt omkring i verden. Eh... Det er meningen at du på en måte skal bruke Og misbruke denne ja. uh, og Det var egentlig en utvikler Kodet i land ja, For å bevege seg rundt i kartet Ja, ja og, og jeg, jeg, jeg tørste, De må jo få ut at det var veldig gøy <laughs> Ja uh, Men det er lett å glemme altså, Hvis du ser et fjellet Tenker du, jeg, jeg skal opp til fjellet Nei, du kan gå gjennom fjellet også <laughs> altså, Ikke <laughs> ja. bruk for lang tid på å klatre Hvis du bare gå rett gjennom Ja Ja uh, så uh, men det er også at det, altså når du tar en ascension Og så kommer du opp på andre siden Så kan du også trekke deg oh, Jeg vil ikke helt oppe allikevel mm -hmm. Så er det bare å trekke seg ned igjen. Det er lovt Hvis du er i en grotte Trykker ja. ascension Og så tar på en måte at han stikker På den andre siden Og hvis du tenker oh, okay, jeg, jeg vil ikke egentlig ut av grotten Jeg vil bare se hva som er på andre siden Så er det bare å trykke B sånt, Så dukker den ned igjen oh, Så du... Du binder deg ikke til deg? Nei, nei det gjør ikke det. Heldigvis. Ah, som mulver, så titter han blitt. <laughs> ja, jeg tror det. Ok. Det samme gjelder med revers egentlig. Det er titen som spoles. Ja, på et objekt. Stemmer det sikkert sånn at jeg skal opp til himmelen igjen? Med disse steinene som driver og faller? Ja. Um, tror jeg har på en dreiler eller noe. Mm. Men også fienden kaster noe på deg. Send den tilbake. <laughs> <laughs> Fynker det? <laughs> tänker så var ah, <laughs> uh, som kommer mode i far, det kan du säga ah, när nice. uh, du debuggar. Ha du att sent en cykel av gåre var shit? Stopp tiden, få cykeln debuggad. Ah, så så så altså, ting du bara må leka med. Ja. Sånn at du måste huska att det det funker. Uh, som alltså altså, som du säger då, visste det Uh, en stein Som er drott ned fra himmelen Så du jo på stein Og så sende opp igjen, sant? Ja. Men det gjelder ikke bare fra himmelen Men det kan også gjelde fra sånn enkelte puzzles Altså hvordan kommer det gått på et hustak Enten går gjennom det Eller så uh, Jeg lurer om du kanskje kan Det er sikkert noen ting Som du kan sende opp over uh, Jo, altså For exempel en type puzzle Ja du kan lage eh, en enkel bil eller noe sånt, mm. og så bruker du denne hånden til å eh, heise den opp i luften, Sant? Ja. og så detter ned, og så setter du opp på den, og så bruker du tidsrevers, og plutselig så har du en enkel heis som <laughs> ja. går opp da. Ja, men det er ju lite sån prövning och fejning. De har ju massor egenskaper kan Ja, ja, ja, ja att du har lite sån uh, symbios eller lite sånn synergieffekt på det. Alla de här tingen fungerar med kvandra. Ja, det det är ju system istället. Ja. nu har vi tänkt på det och så, så, så du må ju tänka lite ut få boxen, eh, men allt som du kan manipulera eh, med honorna i kan du och så när i fall det veran i rum kan du også i tid, da. Så mange oppgaver, jeg følte liksom, jeg, jeg juksa litt, fordi ofte så, bare lagde jeg en ting, og så satte jeg meg opp og så på en måte skjøyde han meg til et annet sted. Men var det egentlig sånn oppgaven skulle løses? Ja, kanskje ikke, men det funket. Han skjøyde deg til et annet sted? Ja, for det er så, altså, altså, av og til, så, du, du kan jo lage nesten som en katapult, eller noe sånt. Men så lenge du står på den, og så, på en måte, du, du, du kaller han tilbake i tid, og så klarer du kommer komme deg på han, ja. så fortsetter han ferden sin, ja. så er jo du på han, og så figger du jo også med. Sånn, sånn, så er <laughs> det for å klatre her. Ja, ja. ja, ja. Men, men akkurat sånn... Gjorde dette av deg selv, eller? Fikk du tips fra verdensøven? No, noe av dette lærer du på en måte i disse shrinesene med. Ja. Du, lærer, du lærer hvordan du manipulerer ting ja. sånn, Akkurat som du sa At du på en måte på en ting Og så fyger den og går Og kan du være på den tingen ja. Eller at du ved å reversere Ting i tid Så låser du kanske opp en dør Eller du, det blir liksom En tidsinnstilt bombe Eller noe sånt ja. Fordi ja, ja, den trigger da, men vi styr på andre siden på dette tidspunktet, så så går det bra. Eh, ting, på en du må bare lære at det tid i en dimensjon som kan manipuleres. <laughs> tid og rom. Tid og rom. Ja. Så, ja. Jeg tror etter hvert så... fan du meg som Doctor Who? Sånn, ja, eller? ja det, det blir liksom mer... Er Doctor Strange, er det vel i Marvold? Ja. ja, ja. Den der, I am the mom... Nei, nei io Du manipulerar tid. Jag tror när du kommer in i spelet så kommer du in i det tankesättet om att allt kan tycklas med, tycklas med. Ja. Det det dåliga sättet då det nere. Kul. Uh, har mer att komma med, visst du vill höra? Ja. Det kan det være andre også vil høre. Uh, du göra en dragsvälla. Ehm. Ta hålla det mer eller mindre röperfritt. Ja, ja, det ska jag göra. Uh, eller ja, mer för lite Tack igen allihopa, men det får jag gå fint. Eh shrines. Ehm uh, det är ju lagringspunkter. Ja? Kan du inte lagra i kors minst? Nej, jeg tror ikke det. Eller sån menis, jag menar trycker start. Jag försökte kvitta spänna, det är det jag lagrar. Eh, uh, tror sig det. Ah, jeg tror han vil då vakna upp. Is this shrine? Eller siste store event, hvis det var et eller annet som stort skjedde på oss. Okay. Uh, men hvis jeg, jeg, jeg ville sagt at hvis du ser en gå bort til han, uh, ta han ved første anledning. Ikke sånn, ikke, ikke markere altså, hvis han er innenfor rimelig avstand, ikke markere han på kartet og så tenker du, jeg tar han senere. Fordi ved å låsen den opp der og der, så har du lagt en sånn fast-travel-punkt. Ja, det er sant. Og då er den... Og jeg tror på kartet så står det også om du har løst den, eller om den fortsatt er uløst. Ja. Men hvis du på en måte bare markerer den på kartet, så blir det langt å gå tilbake til den, hvis du har gått langt vekk. Så uansett åpner døra den? Ja. Ja. Det, det kan du like godt gjøre når du ser den der ja. Og hvis det ikke er lengt liksom opp mot fjellen Så bare ta den Åpner den opp Og så går den videre ja. Men då er den der og har du nytt fast travel punkt Å gå til Og så kan du ta den shrine den, eh, En eller annen gang du føler for det ja. Eh, Så ja Og alle disse shrine er jo Du må jo ikke tale eh, Hvis du er en sånn completionist to make, Så tar du det. Og det er ikke alle som har sånn Fet belønning akkurat Men jeg synes det gøy Du lærer noe litt sånn jeg, jeg vet jo at Shrines fikk pepper I Breath of the Wild for mm. folk savnet Dungeons mm. Jeg synes grotter kan bli Noen ganger i lengst lag ja. Faktisk Og særlig de grottene som ikke er så bra som de andre ja. Sånn Shrine altså Det er jo Som hopper rett på indre filen Ja, du er rett, det er rett på slag Åh, er det et dårlig shrine? Ja, men så er det ferdig om fem minutter. Ja Og så fikk du denne Tyren eller hva du har leidt etter Ja Uansett, så greit nok, så har du ikke brukt en hel kveld på det Du trenger ikke liksom investere en hel kveld på noe, du er ikke sikker på det, altså Er det bite size? Ja. Det, det er veldig, det er veldig. shrines fungerer Ja, eh, veldig bra eh, Også er belønningen ganske, den kommer ganske fort, som du sier Er den Er det fire tårer for en oppgradering? Ja og da velger du enten... Hmm. Stemmerne eller ja. Uh, liv? Ja. Og da velger du stemmerne i starten. Uh, jeg tror jeg valgte liv. Jeg tror det. Jeg fikk så mye bank i bunnsinnet. Alle drepte meg. Ja, ok. Så det ja. er at du hardt igjen. Ja. <laughs> ja. For det var ikke så hardt i slutten. <laughs> Nei. Uh, jeg, jeg, tror, jeg tror jeg startet... Stemmer det den følelsen da, ja? Jeg tror jeg med en del... For jeg var så lei av å døra. Ja. Hvert uh, når jeg ble OP når jeg ble sterk som fyr, så gikk jeg godt i stemmene. Og nå er du ikke så avhengig av klatre opp steder heller? Nei, nei. Så stemmene er kanskje mer i kamp da? Ja, altså, hva, hva, hvorfor skulle jeg ha stemmene? Det var dritt viktig, jeg husker, i breath. Ja. Ja, nei, jeg følte jeg klatre meg lenge med, med bare litt sånn kanskje ett eller to sånne hjul, eller sånn ekstra, men ja, men uh, Lever viktigare i bilden. Ja. Ja. Det går vi för liv. Eh uh, vi se. Du tränger piler Du tränger masse pilar. Åh. Eh För det vad på vad att du jag Jag köjt mycket med uh, piler som hadde speciella tupper på sig. Ja, du tykler med fyrstilling Ja eh, Hører du det veier? Ja og, Altså, det er jo altså, Hvisse hvis, eh, piler Med et eller på seg Funker drivbra Ja eh, Og du går fort tom Så hvis du ser Hvis du er på en eller annen Eller et eller annet sånn Vennlig sted Mm. Så bare gå amok med sværet Dette å Kasser Sant? <laughs> men piler ligger bare her og der Ligger de inne i kasser, ja Kan du bygge dem med hoge nærtrer? Ja Nå begynner jeg å blande med Valheimene Nå, nå husker jeg ikke Jeg lurer på om du kan kjøpe piler Det kan du alltid, og det er veldig å bruke penger på Ja, men det, du finner så mange piler Bare liksom Liggende rundt omkring ja. På, på vennlige steder Altså så lenge du husker å gjøre det Så har du Så er du toppa okay. Men du kan jo fort gå tom Kan er en god nybegynner kombo med pilder? Um, jeg tror kanskje sånn Et øye, en sånn altså flaggermusøye Er det homing? Da blir det en homing uh, Men jeg lurer på om jeg brukte et land som gjorde at det var en flammepil En eller annen sånn... Håmming flammepil? Nei, det var, det var... Jeg brukte sånn en ruby eller noe sånt Det høres litt dyrt ut, men jeg, jeg... Jeg tror det var kanskje en chili pepper En chili pepper, ja. en chili pepper på, på pilen, og så ble jeg den en flammepil Og med flammepilen så kunne liksom skyde folk på svage punkt Eller på i tønner så springte han Chili pepper? Ja ikke en choo-choo jelly, eller? Nei, det er chili pepper, de er relativt billige å få tag i, mener jeg. Ja, de er jo også vel det er rett i nærheten av det der snø. Ja. Men også, alt som, alt som sånne elementer. Så hvis du har chili eller en snøball, eller et eller annet sånt, for da fryser du jo fiden. Ja. Bruk elementer, hvis du finner et element som funker. Eh, uh, och speciellt visst det är liksom en icefinder. Altså, ja, så skrider en flamme alltså. Det är det är mycket sån här en det där? Jag har inte på mig själv. Nej, det er frustrerande när du går tom. Men eh uh, Varför ja, det vant att vara lite jobba på avståndet? Ja. Ja, för jag jag provade så bregen och gör fienden lite svagare för jag gick in med svärd alltså. Men men Um. Og så er det trengende Heller ikke koster deg altså ved, ved å sanke inn piler Du ser jo egne piler fra andre folk <laughs> Men ved, ja, på den måten så slipper vi å kjøpe det Og slipper å lage det Ja det er sant um. Skal vi se Jeg kan også Si at Ved å fuse av ting uh, Det finns en Knaps hvis du tenker at du fuser noe eh, Hvis du har et sverd Og så lar du opp på en Vanlig stein Ja For å, en, for å gi litt mer skade Men ja. så kommer du over En diamant eller noe sånt så tänker du Jeg skulle heller hatt en diamant på stein, Eller på sverdet ja. Så kan du ødelegge Det så den det fuser med Altså Men den, da, får du da får du svære tilbake Men ikke steinen ja. Men det, det er greit å videre I tilfelle du angrer ja. Eller du tenker okay, uh, Det er ikke verdt å ha denne tingen på Jeg vil heller ha noe annet på ja. Så kan du ødelegge toppen Det eller, kan stå ikke noe annet enn å ødelegge ingrediensen Ja For det det, det den tammen gjorde jeg en gang uh, Jeg hadde liksom Et eller annet våben Og så hadde jeg et eller annet og så lå det noe bra der, men den store tingen, det er ikke noe du kan ha i sekken, den bare ligger der. Ja. Og så tenkte jeg, ok, men jeg, jeg, jeg kan ikke fuse den på et annet våben, for jeg har ikke ledige våben akkurat nå. Ja. Men da kunne jeg bare ødelagt den andre fusen, og så kunne jeg lagt den andre opp også. Var dette en historie, Gjenstaden? Nej, Nej det var bare sånn medium-boss-ting. Ja. Uh, kan du ta stasje hans da så fyser det våpenet ja alt kan fyses <laughs> det, det er kjekt at det er mye rart du kan liksom fyses sammen ja uh, men noen ting men det er alltid en ingrediens og et våpen ja, ja. det er ingrediens og en pil ja svært stokk ja. Uh, det er noen ting som du ikke kan ha med deg i sekken Det er bare er der och der og da Og du går vekk Så forsvinner det ja, Kan det være drops fra bossen? Ja Men du får ikke lov til å plukke det opp? Nei Hva Kan det være? Jeg vet ikke det var En eller annen diamant Eller en eller annen sånn Rar Skjede Av bein eller noe sånt Men du ser han ligge der som en item? Ja Men du får ikke lov til Du kanske ikke plukke han. Du kanske ikke i sekken din, Men du kan Manipulere och du kan putte den på fusen Men det er ikke sånn Han går ikke i item uh, Sekken din sammen med alt det andre skoene du har da. Men hvis du da fuserer han så tar han av Då får jeg sende Ja, det vil jeg si Ja, um, ja. Uh, Jeg vil også råde deg Å Øh uh, hvis du kan, så kjøper du de rette klærne. De rette? Ja. Finns det en set med rette klær? <laughs> Nei, det er mer sånn... Uh, hvis du blir utsatt for elementer, kulde eller varme... Ja. Jeg synes... Ja, sånn det. Ja. Det er mange rette. Ja. Situasjonsavhengig. Ja, det är det. Jeg synes en del, det kan være veldig frustrerende å være kald i spillet. For da har du alltid, du jobber du alltid mot klokka Og så må du inn i menyen og Ja, og så må du altså, altså, det, det er alltid ett land. annet sånn Ok, har jeg, nok, har jeg nok mat? Har jeg nok flamme? Har jeg nok ditt om datten? Ja. Og når du, når du går tom for disse ressursene Så er det bare ok, da ryger bare livet ditt Og så må du høre noe Men hvis du har de rette klærne For exempel ull, eller hva det skal være mm. Så forsvinner det irritasjonsmomentet och t-shirt, det gäller. Ja, det kan. Du. Eh, och alltså det kan ju kräva at du Sank in en halmball eller ett larant, något ovanligt. Men det köper du inte för pengar? Nej, jag det kostar lite pengar, men det kostar också en annan. Vad det ingredienserna på ett vis? Ja. Ah. Og det kan ju kosta dig att gå in på en guide och en co-finding tingen, men jag tror det vil spare dig og slipper og fryser eller Ja, bare si ja, hvor søren finner jeg Ja, hvor, hvor finner jeg denne Og det, det, det, det er ikke sånn at du må jakte en hel dag for å, for å råde dette Det er mer bare sånn, ok, bruk en time på å få de rette klærne Og så vil din fremtidige spilling være mye mindre frustrerende fordi da du i hvert fall skjermet for en ting som kan irritere deg Ja, og det er fint Ja Klar <laughs> kläder. Ja. Och det finns många olika kläder. Eh uh, och det beskyttar dig liksom eh uh, det ser klart beskyttre 90 av tiden, så är det kanske en liten del där du faktiskt ska ta en en annan dryck som hjälper litt mer, men stort sett så er du skärmad. Ja. Og det gäller ju också när det är väldigt varmt eh uh, du har på något som gör dig körlig ner. Ja. Uh, også er det et eller annet mot lyn og tårer nå, kanskje. Åh, oh, kan du släppa det? Jeg tror det, Jeg tror ja. det var plaksomt i Breath of the Wild. Ja, sant. Når du begynner å gnistre, så bare ja. shit, shit, og så. Uff. Det var morsomt første gangen, altså. Ja, ja. Ja, ja. Det er litt uh, gummiklær. Det var bra. Ja, løp om <laughs> ja. uh, Du kommer til å møte en journalist. En albatrossjournalist <laughs> Jeg har gått til språkode La oss med den om, om Tilsadet Kingdom Det er i spelet han, han er veldig kjekk Han er en kjekk fyr ja. han, Jeg synes han var kjekk han, um, han gir deg litt sånne rare oppdrag ja. Fordi for du, du kan leke Journalist han gir deg sånn Oi, her er et skup til deg Hvis du kikker Bak den haugen Så er det Än låt. Det är Atlas som gör det. Ja. Så han ger dig ett lite uppdrag, heter det så? Ja. Utforska den bassen. Jag har hört om det ska vara ett spöghus där. Och så og går det bort. Det värta att följa hans anbefalingar. Det er det faktiskt. Alltså alltså ja. du i den ramen så ger han dig en belöning. Eh uh, och du sluts och får du ett annat. Men det med var gøy i sig själv och ja. och vara med han. Eh uh, och han dyker upp varje kväll sån Stall Ting Jeg er ikke du husker det fra Breath of the Wild Men det er liksom en stallområde Der det har hester Og der du har en camp Og der er Jo, trodde det var et monstercamp første gangen jeg sa det i Breath of the Wild ja. Men det er jo hovedet en hest det Ja, det stemmer ja. Jeg blir alltid glad når jeg ser sånne Fordi der det, det får du små oppdrag Og der kommer han, journalisten Men du har kanske møtt han da, men jeg tror jeg ikke jeg husker det Ja, det kan du gjøre Jeg i en stall Ja Uh, så jeg vil råde deg Og, og det heller ikke Han gir deg oppdrag, men du må ta det der og da Men på et eller annet tidspunkt så, Er det lager deg en oppdragslag? Ja, det er det ser om jeg jeg um, Så ser han alltid noen stikker Jeg husker ikke hva han sier, Men det er sånn, et whatever Så forsvinner altså. han <laughs> um, Siste tips Siste uh, det er også bare uh, litt for kosen sinnskyld, men det finns en redditt tråd ja. uh, som kalles Hyrule Engineering, ja. uh, og der ser du noen av de sygeste kreasjonene som er lagt med hjelp av... Uh... Slimhånda! <laughs> Var det det? Nei, det er de som driver å plukke og, og fikse ting med Uh, ja, ja, ja, det er, jo, det er jo hånder som får plukke opp ting ja. Men de har syd, altså, uh, de, Du har jo um, Kan du si Grunnelementer, alle all disse klossene ja. De har du jo i sekken din uh, Du har liksom en kloss som er hjul Du har en kloss som er en vogn Du har en kloss som er en stav Altså allt dette kan ju Putter sammen som Lego ja, Og vi å putte alt dette sammen Så har jo folk klart å lage en jetfly Eller en tanks oh, eller en God. mekker sant? Og du, Hvis du ser på disse videoene Så forteller det jo du lager en mekk oh, yeah. <laughs> Men det er bare sånn okay, Hvis du virkelig har lyst å dig I Tears Kingdom Så finns oppskriften Inne på den redditron Men det er jo bare morsomt å se Hva, hva, hva folk kan lage Hyrule Engineering Ja, yeah, in the på Reddit Ja uh, igen dette er jo litt ut i spillet Sånn hvis du føler for det Men eh, det er ikke viktig for historien Nej Nei Det er ikke viktig for din progression eller handlingen Det er bare sånn, hvis du har lyst til å, å lage Altså, herja Ja Så kan du gjøre det med en tegns liksom så, Kult <laughs> ja. uh, Så jeg, jeg Mange av disse tingene jeg så Jeg lagt det aldri selv Det var bare å se at det gikk Ja, for det har sagt det timersvis Ja For å få alt dette til det å stemme Ja, og jeg tror det folk som Sikkert er i fritiden Sier det noe sånt som har fått dette til Fordi jeg hadde aldri klart å lage det Kult ja. Da har aldri kommet nytt innhold Til Tils Nei, nei så gjernei du har ikke snakket om det. Nei. nei det, det var rart, jo kommet, for de ja. har jo verden. Nå, nå var jo det så mye innhold, altså det som var DLC i Breath of the Wild. Ja, det kom jo i tre pølger eller et eller annet. Ja. Det var jo bakt inn i Tears of the Kingdom. Blant annet denne gps system som viste liksom hvor du gikk på kartet. Ja, det var jo en ting, og en motosikkel i Breath of Wild var sånn, åh, kan du en motosikkel? Ja. Er motosikkelen klar for dag 1, så er det jo å bygge den selv Men uh, jeg lager noe likevel Ja, det kan jo, kanskje det Kanske har det du, duppet håret tilbake, da? Uh, jeg har ikke spillet lenger, faktisk, jeg har det vekk Men uh, du Har du lånt det vekk? Ja Ikke gitt det vekk? Nei, det, er, det Talar buttan Den är röd med. Han har spelat. Ja. Alltså han kusis så, men det vet jag om spelar fortsätt. Nej. Ehm, um, men jag ja, jag har egentligen lagt spel lite sån bal med. Men det kanske Karina ska få lov att prova sig då. Hur? Själv då? Vad det ditt? Är ju kanske. Okej. på rätt tidigen. <laughs> det är lite som sånn så Sims bara <laughs> lite mer. Vad det skämt? Du kan ting. <laughs> Kult, jeg, ja, det kan pigga ting. Kul att äntligen. Ja, ja, alltså det det är mycket men uh, natten tisdag, matte onsdag ska det ske. Ja, eller tisdags kväll. Tisdag ska. Ja. har du frie eller. Jag är men då har jag redan ting av vägen till att jag kan uh, sätta mig ner och sitta med. Mhm. Ja, stå försiktigt. Ja. Och så och tror det er balle på sig på på godmodde. Det er bare sånn, oh shit, jeg kan gjøre det Jeg kan gjøre det, jeg kan Hvor langt du de spiller om også før jeg er komfortabel Med å dykke under jorda På den den skibeplassen her uh, Er det noe jeg skal vente med, selv om jeg får muligheten Eller skal jeg også prøve å bruke tider nere Nei, du kan faktisk gå Historien tar deg Nede ganske fort Ja uh, Men så så gör det ingenting om det går lite. Ja, för det är vanskeligt. Och då mister du livet permanent eller framtida du kommer upp igen. Ja, men det, det men det er teater. Altså. Men det är inte det är Men de du finn ju ju ting nere där som kan vara checka och ha. Ja. Eh, okay. uh, jag vill inte säga si det är liksom det är som sånn hard mode. Altså, det är som sånn, nightmare mode Når du kommer ner där. Nej, ah, okay. det är Elden Ring. Nej, det är inte det, er ikke det. Ah, ja. uh, du kan gå ner där. Ehm. så länge du liksom det är alltid mörkt, men Hvis du ser, åh oh, ja, det du hitta. En shrine och en sån en underjordisk eh uh, spawn point, save point. Ja. Det er den samma platsen. Altså Shrine and Up for? Ja. ja, er det samme som et lagringspunkt, eller et sånt sted under jorden, og hvis du klikker på den, så sprer lyset seg. Ah. Og så kan du liksom fast-travele mellom disse stedene under jorden. Ja, så du har trygge holdepunkter der også? Ja, ja, ja, ja, det er ikke sånn at først du er der så må du gå til et døde eller noe sånt. Nei. Det finns plasser som du kan reise mellom, og som sprer lys og gjør stedet tryggere. Ja, okay. Og der vil ikke finen gå. Det er så lyset ja. Så det er trikset Ja Så, så det er ikke så galt som, eh, Folk kanske ikke sig. seg Hva Før vi legger på røyrene mm. eh, Hva er greia med skyene da Nere så skal det være litt vanskelig å gjøre noen lysmekanismer mm. Mittverden er som før ja. Skyene eh, Bonusting Ja Det der sa han sånn ikke nok altså samle ringer <laughs> Tenk på det er bonusprat Ja, ja um, in, Altså på et Så vil du ta turen der opp På grunn av historien ja. Den tar deg opp der organisk Men hvis du reiser der opp uh, På egen hånd Og det gör du av og til bare sånn tilfellig Fordi du ble med på en stein ja. Et land annet sånn uh, Så finner du ofte En shrine eller en kiste Et eller annet sånn snacks Noe kjekt men når du først er først det, det krever litt sånn engineering. det der oppe er det jo ikke hester eller broer. Nei. Det må du lage selv. Du har disse flygplanene i hvert fall, så du kan fly litt med. Ja. Eller seile. Og du må kanskje putte en motor på den, og et batteri, så at du flyr litt lenger. Ja. ja. Og så må du bygge broer, og ja, ok. Så det er litt mer ingeniørvirksomhet i oppen. Ja, kroppen. når du er oppe i det. Men eh, du får gode belønninger Det gjør du okay. ja. nice. Føler du deg rustet da? <laughs> eh, det spørs om det er med U eller med Y Hva er det da? Jeg gleder meg til den første kvelden Bare så jeg finner ut hvor er jeg Hvor er jeg Hva jeg gjør knappene Hva for noen egenskaper har jeg mm. Det er greit å få den undergjort mm. Når du har glemt alt Och då vet jag mig må börja för starte en eller i. Det det jag husker det som frustrerade mig i början så var att jag fick pank. Jag fick Ja, men uh, det vet jag undra. Ja, och det, det kan ju vara att jag tog några kamper som jag inte borde tagit. Ja. Eh, uh, så avhängigt av om, om du er sån en inbiten uh, gamling så sånn som mig som bamåtar kampen för att om du om du skadar mig ja, men då ska jag ta dig liksom. Ja, ja. För det kan ju vara en, en Gjeng med moblin som egentlig er egentlig litt for vanskelig Det kan det være Jeg skal jo ha en skylding, jeg stikker ja, ja, Da du bare springe altså, det, ja. det er lov til å springe Men på et vits tidspunkt Så har du Bare nok utstyr at du klarer Ta hvem som helst, inkludert Lynels Ja, for det kommer Ja, de er valgfrie, men når du Når du klarer å håndtere en sånn Så da er du kongen Ja, ja, Lynels kamper er jo sjef ja Kult, jeg gleder meg. Jo, vi skal følge deg med. Whatsapp, kom til Koga. <laughs> jeg er veldig spent altså, på på uh, progresjonen min. Ja, jeg håper jeg bare får spilt det ofte nok til at jeg vil ha sugt inn i det. Ja. Så jeg tror jeg skal kjørs på å gjøre sånne innbytte greier bygging eller kamper der jeg stanger hoved i veggen. Nej Nej nei. Jeg skal flyte av litt og kose av Ja. Ja, så var det bra. Det, så var det veldig bra. Mm. Nei, då har vi egentlig spilt... Eh, en stram episode? Den, den, den var litt stram, men ikke så stram Neida Ja, det Kostas Det er sommer Det er sommer Så det var dette kanske sommerepisoden for i år? Nei, nei Nej, Det ble flere? Ja, det vet du aldri Det vet du aldri Nå som vi har utstyr på plass vet du så. Ja, men man kan jo si god sommer eh, til vi høres igjen da. Det kan vi ja. Og god spilling ja, jag tror Irlove är gott spel över. Så det är ju så det känns altså. det. Nej. Det har ju snackat om massor av goda som kan spelas nå, Så det är bara till och och det är massor av goda på i butikerna. Så det är bara till och ja, köpa. Ja, Alla tillbud är valda. Ja, ja, ja. Eh, du köpte Nej, du köpte inte Palatro. Jag vill det. Jag det värderas. Uh... Datoen tikker ned på salgsløst. <laughs> ja. Det, altså, alle snakker om det. Så du skulle... ja, men det er jo kortspill, det er Det er sånn, jeg har aldri så sterk i det. Men... Nej, det er mer din greie, Jukka. Ja, men altså, ulempen med dekkbilder er at du kan gå litt lei av de litt fort, Ja. For du blir veldig flinkere og flinkere, og så så går det bare bra, eller så går det bare dårlig. Og så det litt. Ja. Så jeg, jeg liker dem, men de er litt vanskelig for å holde med noen over tid da Ja, ser det Men god sommer folkens God sommer